in our modern world everywhere we look we see the influence science has upon our daily lives many of the things that seem impossible now will become realities tomorrow one of a man's oldest dreams has been the desire for space travel to travel to other worlds it was validation for me that we're gonna get there we're gonna go there it was Putting a vision on the dream, I think that's what's really important. We just gotta go do it. I mean, we had to. Walt well, Disney said it's gonna happen. Warner Von Braun has corroborated it with him. Now he has a model, my design for a four-stage orbital rocket ship. The alleged father of the American space program, Werner von Braun. And the larger-than-life Werner von Braun was invented, I think, primarily by Disney. In 1937, Werner von Braun joined the Nazi Party. He developed for Adolf Hitler the V-2 rocket that was used to bomb Great Britain. After the war, he's captured, along with many other German scientists, and Americans feel like they've hit a big payload here. They've got these very talented German scientists who are already building rockets. The United States wants to build rockets for the Cold War, and von Braun takes that opportunity as well. Disney and von Braun's promotion of space extended into the design of Walt's new theme park. If one were to think of Disneyland as a whole, you could see it as a type of advertisement for the aerospace industry. The same engineers who were designing aircraft are the same ones who designed roller coasters. Disneyland in that way could be seen as marketing material for the Cold War, for high defense spending. Not a bad place to be if you want to send a message. If you want to catch the attention of the country. Disney is someone that can do that and los angeles as a media market is not a bad place to be promoting that message if you want to send the message that space is the future this is a good place to be doing that for the boys of today the space suit has replaced the cowboy outfit of an earlier year and the dream of a rocket trip to some distant planet has outdated the old-fashioned desire to fly a plane around the world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 Idag så är det tisdagen den 11 maj 2021 och vi samlade Patrik, Daniel, Jan-Erik Hansen och jag Martin. Och idag så tänkte vi analysera de två världskrigen ur ett mediekritiskt perspektiv. Men innan vi drar igång och gör det så ville Patrik prata lite om situationen. Så varsågod Patrik. Ja precis, tack Martin. Hej. Hej alla som lyssnar. Nej, jag, jag tänkte väl bara liksom ja, det, det, det är ju så sådär i den här podden att vi, vi hoppar lite kors och tvärs. Senaste gången så handlar det om stjärnorna till exempel. Och då kan man ju fråga sig vad, vad har det med, med saker och ting att göra idag och, och, och, och våran möjlighet att, att hantera och förstå det som pågår just nu. Men jag tror att de som hänger med i det här och, och lyssnar. De, de, jag tror att de ser en röd tråd i detta. Och det här med, med, med stjärnorna och de, de, de gamla myterna och, och bibeln och så vidare. Som att, att kunna förstå och se igenom eh, illusioner. Alltså att man att någonting som man gör med de här lögnerna som vi lever i och styrs av det att man att man ger saker och ting en felaktig tolkning. Det handlar det ofta om. Och om man tolkar någonting på fel sätt, ja då förstår man ju inte så som det bör förstås. Va? Och som vi var inne på förra gången med Mr. Matheson så är det ju så att mycket av de här väldigt gamla myterna och berättelserna innehåller dold kunskap, så kallad esoterisk kunskap som kan vara väldigt användbart för oss. Och sen är det ju så att idag i, i den världen vi lever i nu så har vi ju levt under en väldigt lång tid där som jag ibland lite skämtsamt kallar för avupplysningens tid. Va? Vi har tack vare ett, ett ett propagandamaskineri som vi kallar för massmedia och som fungerar på global nivå så har vi fått en verklighetsbild som är väldigt, väldigt långt från sanningen. Det är väldigt mycket saker vi tror och tar för verkliga idag som är helt absurda. Och det som är så jobbigt för oss med det och det som är så bra för de här människorna som vill kontrollera mäns mänskligheten med hjälp av att vi tror på deras lögner. Det är det att när vi tror att absurda saker är verkliga då förefaller också sanningen för oss. Sanningen förefaller helt absurd för oss. Så det är väldigt fiffigt. Så att ju dummare saker eller ju, ju, ju, ju, ju konstigare saker vi tror på, desto svårare blir det för oss att se sanningen. Och jag vet ju det att det, det, det har pågått väldigt mycket diskussioner i olika forum kring de här sakerna vi har pratat om i den här podden. Och jag menar man kan ju, man kan ju räkna upp en del va? att, att 9-11 det var en filminspelning. Vi människan har aldrig skickat upp någonting i rymden överhuvudtaget. Atomvapen existerar inte. Modligen inte kärnkraft heller. Virus existerar inte. Smittsamma sjukdomar saknar också evidens. Ja, och så vidare. Vad var det mer? Var det något jag glömde? Jo, och sen har vi ju naturligtvis den här stora saker också. Det är alltså en, en geometrisk, logisk och fysisk omöjlighet att jorden rör sig runt solen. Att jorden kretsar runt solen. Det går inte utifrån det vi kan observera. Med stjärnornas rörelse och så vidare va? Och jag tror att de här sakerna jag räknade upp nu. Då förfaller helt absurda. Och det har att göra med det. Att vi lever i en verklighetsuppfattning ett trosystem. Som är absurt. Och det behöver vi komma ur. Och jag vet inte hur man ska börja riva av det här plåstret. Va? Men eh, ett sätt. Eh, och och det, det är ju någonting som har varit väldigt diskuterat. Det här med kan raketer funka i vakuum? Alltså kan raketer funka i rymden? Kan de skapa framdrift? Det har vi ju pratat om väldigt mycket. Och det är faktiskt så att nej. Det går inte. Enligt det vi människor känner till om fysik idag. Och hade det varit så att raketer... Hade kunnat skapa framgift i rymden. Ja då hade inte våra bilar och våra kylskåp och våra flygplan fungerat. För då hade inte den fysiken som de fungerar enligt varje dag. Varit sann. Så det är tål att tänka på. Mm. Eh, och sen bara för att runda av också. Jag menar det, det, det är ju en väldigt kritisk tid nu. Och, och det är ju väldigt viktigt att människor vaknar upp. För att det vi befinner oss i nu, det är ju alltså en... man vet, alltså Vi vet ju aldrig vad som kommer att hända. Men man kan ju säga att det här är ju upptakten på någonting. Ja, du, du var ju inne lite på tredje världskriget förut, Jan erik Och det, det, det kan mycket väl vara så. Jag vet inte. Jag ska inte säga, jag ska inte säga någonting. Jag ska inte vara någon domedagsprofet. Va? Men, men det vi står inför nu, det är väl närmast att likna en kemisk stupstock. Alltså den här vaccinationen. Ja, alltså, vi är inne. Människor vaccinerar sig över högt och lågt. Och tittar man lite på Facebook och, och, och lite... Alltså det vill säga man inte tittar på media. För de, de rapporterar ju inte, kan rätta, de speglar ju inte rätta på ett rättvist sätt. Så är det alltså mängder med biverkningar och dödsfall av de här vaccinerna. Och, och det, det, det är liksom... Ja... Det finns ju någonting som kallas för försiktighetsprincipen. Och det kanske man ska fundera lite på i de här sammanhangen. Det, det är ju någonting som man har pratat väldigt mycket om tidigare i, inom medicinen i alla fall. Att försiktighetsprincipen, att man ska ta det lugnt med liksom nya behandlingar och, och preparat och sådär. Men jag vet inte om jag har hört det ordet en enda gång kring när, när det har varit de här eh, vaccinationsdiskussionerna i media. Eller vad säger ni själva? Har ni hört det ordet? Försiktighetsprincipen. Nej. Nej. Nej. Ingen informerad koncentrerad heller. Förlåt? Ingen informerad koncentrerad heller. Nej. Nej. Nej. Det, är, det är viktigt. Man ska veta vad man gör när man gör ting. Mm. Mm. Det är vaccinerna men det, det får man ska alltid läsa. Det är besattbara vaccin. Mm. Vet, Nej, man, det här var ju, liksom, man, man ser ju det också den här, liksom. Eh, Känslan man har byggt upp kring det här. Det här är någon väldigt fin, solidarisk handling att vaccinera sig. Och det är ju så människor, liksom. De, de eh, postar ju st med stolthet på Facebook och Instagram liksom, när de har tagit sin spruta, va. För då har de gjort något bra, känner de. Ja, nej, mm. så det, det, det, är, det är väldigt I kritiska tider. Och just det här som jag är inne på också, det här med. med, med att, att sanningen förefaller nu mer helt absurd för oss. Va? Och det är väldigt farligt för att alltså en, en korrekt verklighetsuppfattning. Det är ju det vi människor behöver för att kunna handla, en, handla ändamålsenligt. Och utan en korrekt verklighetsuppfattning så, så, så saknar vi förmågan att göra det. Va? Och det, det var ju någon som sa att. Den som kan få dig att tro på absurda saker kan få dig att begå absurda handlingar. Absolut. Och det är väl precis det vi ser exempel på nu då. Mm. Ja, men nog om precis. det. Och sen är det ju så att den här, eh, det här, eh, de här lögnerna och den här propagandan, det här, den här bubblan som vi lever i, det är ju inget nytt påfund utan det har ju pågått under hela 1900-talet. Det och tackat för länge Göteborgsrundan. Nu det den damp drev när tryckpressen kom i bruk. Ja. ja. Mm. Nej, precis, det här har ju pågått i alla tider. Janneke, jag håller med dig, men, men, men det som har fått situationen så oerhört graverande, <laughs> man ska uttrycka det, det är ju det här med massmedia. Radio först, radio så TV. Ja, det men var även lite. tidningarna innan radion och även böckerna innan tidningarna. Mm. Men, men det här med, med den så kallade massmedia, radio och tv Det har ju fått eh, situationen att, att eskalera eh, Väldigt under hela 1900-talet Och nu, och nu eh, tack vare internet då Så, så har det väl blivit en, en viss tillbakagång Det är några, få människor världen över Som har vaknat upp Och tack vare internet så kan man ju också eh, Kommunicera med varandra Och, och jämföra Uh, olika idéer. Som ja, vi sitter och gör nu till exempel. Mm. Ja. <laughs> ja. Det första gången man kunde säga det med människor. På andra sidan har jag gjort det. Mm. Mm. Det är... Det är, det, det är blowback internet. Ja, det är faktiskt. Men som har satt det Men de mm. menar det är priset För det är att... internet är övervakning och kontroll. Det är på full vägen. Mm. Den, ja, den, men den, precis som vi har haft på internet så den, den är att bli den bort. expertnålen. man har tagit bort. Jo, man, har, man, har fått in, man har fått in kontrollen så tar man väl bort möjligheten att söka efter information själv och så. Så det gäller att passa på om ja. ni kan. Yes. Mm. Man ska in på, det är väldigt svårt ja. att göra, Martin. Och sen har det varit så. Alltså, jag tänkte på det du sa där, Janice, att, att varje gång det har, det har kommit ett nytt medie, det har faktiskt lett till en, en, en tillbakagång och en upplysning och så vidare. Va? Och, det, och, och jag menar, för inte för länge sedan så var det ju, var det ju tryckpressen. Alltså, överhuvud, alltså överhuvudtaget kunna trycka någonting och producera i större skala, trycka böcker. Ja, men Först men var, det var det ju bara munkar som med, satt och skriva. Pressen är, av. När vi måste producera publikationer, då, då bytte propagandan att var på mitten mitt 1800-talet tror jag. Ja just det, precis. Så småningom så tog ju propagandan över det nya mediet. Men jag menar innan det skedde så ledde ju ett nytt medium till en upplysning och ett uppvaknande hos vissa människor va? Och det var ju med tryckpressen och sen senare så, så kom ju eh, tidningarna va? Och där var det ju också så att, att, att tidningarna ledde ju, eller liksom det här Ja, telegrafen ja. spelar också in en, en upplägg där. Då kunde Låt? man sända informationen. då. Telegrafen. Ja, just det, telegrafen. Ja. Mm. Då kunde man sända information om hur långa avstånd det brukar mm. det till på grund av vad på på, på 1850-talet. Mm. Mm. Ja. Så teknologi gör äh, egentligen tillstånd för äh, massorna värre relativt röst. Det, det blir inte någon bedring. Det blir mer kontroll från toppen. För vad är evolution som kommer och teknologi. Mm. Ja, efterhand så blir det ju så i alla fall. Jo. Ja. Viktig bindningen. Vi, Bindandet. Ja. Rust. Mm. Ja, ska vi ska vi försöka glida in på kvällens uh, huvudämne. Uh, Om Är var klara? Jajamän. Ja, jomen. Ja. Uh, och då tänkte jag att vi kan nu titta på en liten händelse där som sägs ha varit det som startade första världskriget och, och de här tillfälligheterna där då. För att då körde ju Frans Ferdinand i en öppen bil och så blev han skjuten av Gabrillo Princip från organisationen Den Svarta Handen. Och vad som var anmärkningsvärt här då, det, det var någonting som Daniel hittade. Du kanske kan berätta vad som var lite anmärkningsvärt där med... Med den hände sen och, och bilen som man åkte Ja, det är egentligen inte jag som har hittat det från början. Utan det, det finns många andra då som hänger på Fakeology som inte hittat det före mig. Men eh, registreringsskylten på bilen visar ju när första världskriget ska sluta. Mm. Ähm, 22 11 ju... var det kan det? Uh, 11 november uh, uh, 1918. Och så var det den elfte timmen ja, det. också. Elfte timmen ja, det var 11. 11 11 11. just det, ja. Det var som det dagen så var det 06, 06, 06. <laughs> ja, ja så. det är en <laughs> ja, så det var en liten rolig mediegrej hur, hur stor sannolikheten att han som sägs ha startat första världskriget har nummerplåtar på bilen som visar när det slutar. <laughs> det är nu inte så höga. Uh, och sen en lite andra grej det var uh, när Sima var här i, i uh, Göteborg så åkte han släktingar i Stockholm och de hade en uh, artikel upphängd på väggen där det stod uh, uh, det var från, sl från slutet av andra världskriget och stod det Hitler är död uh, och kriget uh, är över typ och det var från Göteborgs morgonpost men det som var så anmärkningsvärt med den här tidningen då det var att den var, den var publicerad den 30 april 1945. Och den som kan sin historia då vet jag att Hitlers officiella dödstid och dödsdag är ju den 30 april 1945. Så hur kan då en, en tidning, alltså Göteborgs morgonpost, veta att Hitler ska dö? Det är ju en relevant fråga att ställa sig. Och den här artikeln finns att hitta i historiska arkiv så att det är inget falsarium med datum och sånt. Så vi jag kan förstå. Eller efter... 11 september det, blev, eh, det kunde gjort i Australien 6 timmar för det skedde. Det gjorde en fejl. Mm -hmm. mm. Om Hitlers är... död också, eller? Nej, nej. Det var 11 september. Efter september. Eh, ja, ja det, blev, det kunde gjort 6 timmar för tidlig i Australien. Ja, för det här. ja så, så historiskt sett... Ja, det, de kan... det, det, det, det läser det av ett skript och så blir det gjort för tidlig. Mm. Så det här kan det ju då... Kodinet. Så, så det här kan ju då ha varit någon slags skriptafel då att eh, pressarna har fått informationen att den och den dagen ska, ska väl skriva att Hitler dör. Och så är det någon som har tryckt lite för tidigt på knappen. Yeah. <laughs> att det, det är en yeah. sån grej då. Så att då, då är det väl lite som det vi har sagt med John F. Kennedy-modet där. Att eh, dog verkligen Hitler där i bunken som, eh, som den officiella version, versionen säger. Och ja. Vad säger ni? Nej. <laughs> Nej. <laughs> Men eh, jag vet inte eh, vad som hände. Jag såg någon som spekulerade i att han var ju bara slånade bara tag senare hamnade någonstans i Argentina. Men det är ju bara spekulationer. Jag kan absolut inte bevisa eh, någonting kring vad som hände med Hitler för det senare eller han spelades av eh, skådespelare många gånger också är det, det som vi tittade på hemma hos dig Martin med Simon också och filmer från eh, Hitlers tal och andra världskriget, det känns ju väldigt, väldigt filmatiserat Ja, precis mm. Det var en kvinna som blev känd för att ha filmat det här helt eller mindre själv eller styrt där. vilket är Mm. Mm. Men det känns ja, men det, ju därför att ja. det ses. Och det man typiskt gör kring sådana här händelser, det är ju ett väldigt tydligt mönster man ser nu. Det är ju det att om, om man vill dölja någonting, hur, hur någonting verkligen gick till då, va, så, så sprider man ju massa konspirationsteorier kring det då. Va? Att, nej, men Hitler han dog inte i sin bunker utan han... han levde här och här i Argentina eller, eller någonting va. Nej, eh, John F. Kennedy, han blev inte skjuten av en ensam skytt bakifrån utan det var en massa andra skyttar eh, framför honom på den här kullen som sköt va. Och nej, eh, det var ju naturligtvis inte min Laden och, och med, eller flygkapare med mattknivar som flög in flygplan i, i eh, tonen utan eh, det var kontrollerad sprängning och så vidare. Va? Eh, men eh, naturligtvis så skedde dåligt i, i verkligheten. Va? Det man hela tiden vill dölja med dels den officiella versionen och alla de här konspirationsteorierna. Eh, man sprider. Det är ju alltså den eh, extremt höga graden av rena media hoax. Som eh, utförs och har även utförts historiskt då. För då gör man ju så att det är ett väldigt effektivt sätt att dölja sanningen. Det är ju, två, det är ju att få två lögner eller flera lögner och slö, slåss om uppmärksamheten va? Så kan ju de som inte köper någon officiella versionen och då hitta problem i den. Då kan ju de istället hamna i någon av alla de här konspirationsteorierna då va? Så att eh, jag håller med om det, alltså, det, det, det ja, Daniel. När man börjar undersöka det här med Hitlers eh, död och så är det egentligen till. Då, då, då finns det ju eh, mycket historier om eh, att, eh, att eh, Hitler och andra delar av, av den nazistiska eliten de, eh, höll till i Argentina. Då. Mm. Men det vet vi ju faktiskt inget om. Nej. Nej, sen verkar det finnas det det vissa som inte. hamnade där, bland annat Klaus Barbie tror jag verkar som hamnade där, men eh, fanns det lite mer belägg för såg jag förut en gång, men eh, ja, det är jättesvårt, jag, jag kan bara spekulera jag, jag kan inte bevisa det, men eh, jag tänkte om man, om man ska ta det från, om vi ska backa tillbaka till det vi kanske pratade om innan vi startade podden, Jan-Erik eh, den, den pakten som ritades upp mellan olika relationer för att starta det här när, eh, innan eh, Gabriel Friendship då låtsades ut den här asterikiska försten om, om du vill prata om det Jan-Erik. Eh, ja, tack. Sen uh, har jag gjort någon research på något som har tillgängligt, men uh, vi kan ju snacka lite runt det kanske. Ja. League of Nations har satt upp för att kunna kunde starta upp andra världens världskriget. Ja, på vilket sätt eh, gjorde man det då? Alltså, jag, jag vet ju det att, att eh, ett sätt att starta krig, och då var väl även så man, man så att säga bäddade för det första världskriget, det är väl att, att skapa eh, ekonomisk kaos och eh, mycket sociala problem. som Jag vet det, till exempel att jag, jag har läst om det att när Uh, upptakten till första världskriget var väl det att, att uh, man uh, införde blockader mot Tyskland. Va? De fick inte de råvarorna de behövde för sin industri och sådär. Är det jag någonting? Jag du på, på första världskriget. Ja, jag tänker på första världskriget, ja. Det må du regna med England. Det är, det är ruler of the seven seas. Så hade... Norge var en blockad för första världskriget under hela krigen. Så det var... När Surt i Norge man fick inte in den importen man trengte. Ja, mm. det var när vi inte var med i krigen. Fanns stora problem här i landet? Mm. Den upptakten, är jag är inte säker på, men det det väldigt som väldigt, väldigt ut. Det är ekonomisk krigföring det. Och då nere. Och vad har man med ekonomisk krigföring. Med det. Mm. det kan ofta också fortsätta krig. Så det var det som drog Japan inne i andra världskriget, att amerikanerna lagde blockader runt Japan, de, de fick inte in uh, den importen de I Japan har inte järnmålen, så de var avhängiga av av import. Amerikanska krigsskip omringar landet och tvangde nästan ut i krig. Mm. Den, den, ja men den. precis va man skapar förutsättningarna men, men sen är det ju så att, att det här, man har ju en annan del också då det är ju det här att sälja kriget eh, till den breda eh, allmänheten och kan vara ja, man på begge sidor. Det kan vara avtalsspel man... ja, ofta. Av... ofta på båda sidor. Avtals avtalsspel ja. ja på förhand på förehand om mm. Och starta en krig. Eller, ja, det, precis att det kan vara liksom det, en, en, en överenskommelse. Högt upp, ja precis. Jo. Och, men, men sen har man ju så att säga då, den här eh, officiella versionen och, och vad det gäller eh, andra världskriget och kriget mellan, mellan eh, USA och Japan då så, så får vi ju veta att det var Pearl Harbor som var eh, den utlösande faktorn då. Men eh, som eh, Simon har ju, andra, och det finns ju mycket att läsa om det på Cluesforum. Det har man tittat mycket på det här med Pearl Harbor och, och hur verklig den händelsen egentligen var. Och det visar ju sig att det var ju en, en mediafabrikation då. Absolut. Mm. Ja, man kan väl säga en det en att. På precis. Ja, och vi pratade om det lite innan vi startade podden det här med. Att det man visar som propaganda i tv, att det är inte är någonting som kommer från några verkliga krigshändelser. Det är ju till exempel från slag i första världskriget så ser man liksom kamera, eller om det är andra världskriget, kameramannen som springer bredvid de stridande soldaterna på slagfältet och filmar dem när de liksom blir skjutna och, och, och skjuter andra. Alltså hur, hur sannolikt det är. Ja, hur, hur sannolikt är det att, att man har en kameraman som springer runt där på slagfältet och, och, och filmar hela de här händelserna? <laughs> och skulle inte det vara den första som, som fienden knäpper i så fall? Så att det här med propaganda i krigstid och sånt, den vill man ju ha så tillrättalagd och kontrollerad som möjligt. Och då vill man inte ha händelser som påverkas av slumpen. Och därmed så, så filmar man väl inte... I, under riktiga slag och visar för den stora allmänheten utan det görs i kontrollerad miljö kan man säga det blir väldigt kontroproduktivt att filma filmer, krig och isopet och kino-lärgat eller tv nej men det var ju som vi pratade lite om mm. innan då jag menar det är ju ingen som ifrågasätter att att jag menar det är ofta en sån här grej man får slänga på sig liksom, ja du tycker att allting är fejk då och det är det skedde inget första andra, andra världskrig, liksom. Nej, det, det, det säger inte jag, det säger inte vi. <hör> men det vi säger är att, att allt vi har sett i journalfilmsväg och så vidare. Det har antingen varit, jag menar det kan ju vara så att man i vissa fall filmar riktiga krigsscenar, men att allting är klippt och redigerat på ett sätt för att berätta en viss historia, va? Ja, och den historien den behöver inte ha så. någonting överhuvudtaget att göra med vad som verkligen har skett i de olika slagen och, och uh, manövrarna i krigen va? Vinnare skriver historier och vilket att huska på. Ulbostadsson är från skev framstilling. Ja men precis Skrävs det var väl så. som ånne och slämme men det var liärta snilla och gode. Nej, nej, men det är väl som Napoleon lärde jag uttryckte så att, att historien det är de lögnerna som vinnarna av krigen får förlorarna att tro på. Absolut. Mm. Det är mm. helt för svårt att det. Det en annan säk. Mm. Men den nya tekniken där, man hade ju film... Eh, filmtekniken var hyfsat ny där i and andra världskriget. Och där har ju Simon också hittat att det Det var väl partidagarna i Nynberg. Så var det när de skulle avslutas så gick Rudolf Fess upp och sa, nu ska jag fyren tala. Och när han gick upp till podiet då så var det Ja, det var ett rent podie, utan någonting bredvid och så vidare. Och sen så börjar, eller går Hitler upp och talar och så efter någon minut och sånt så zoomar kameran ut. Och då ser man ju plötsligt att det står två jättestora blommkrukor och blev det här podiet. Mm. Så att de har ju hoppat ut från ingenting då fasten det här då ska framställas som att det är filmat i en enda sekvens då under tiden som, eh, som han talade då. Så det tyder det ju på. Ja, så det tyder ju på en, en form av manipulation där. Och då kan man ju tänka sig att de här pampiga bilderna. Då när, när Hitler och sin, hans han ju hans eh, Vad heter det, män går till exempel. Det var det var väl så här jättestor. Eh, Parade alla. Det stod ju flera hundratusen uppställda i, i jätte. Eh, snygga led och så stod de helt tysta när de här tre kom gåendes längs med massan. Att man, man kan ju säkert liksom få dit ett visst antal människor men sen så kan man ju fylla på resten som är borta i horisonten med, med den tidens filmredigerings teknik kan man tänka sig då, för att få, få det att se mm. pampigare ut än det man hade layering, layering på den tiden Man kunde lägga ting upp och med fler lag med mm. efterproduktion. Mm. Ja visst. Alltså, det är ju liksom en sån här liten myt att man, att man bara kan göra saker med eh, CGI, det vill säga computer Generated Imagery. Men eh, ja du kan göra väldigt mycket med, med, med analoga medel också. det här med och, och liksom, precis som du säger, lager tekniken, va? att du lägger olika filmer ovanpå varandra. Jag menar man kan ju se Väldigt mycket sådana saker i, i den här saproder eh, filmen från... Eh, den är dålig laget. Skallade... Den ser väldigt fejk ut. Ja, den är väldigt fejk. Ja, är precis. Det, det är här... dåligt gjort, va? Ja. Och sen så kan man ju se, <laughs> om vi tar månlandningarna då, så kan man ju se eh, väldigt dålig, eh, väldigt dålig eh, trickfilmning med hjälp av video då. Då skulle de göra såna här overlays av astronauterna. fast då använde de videoteknik då de använde inte film va? Och då var ju den tekniken ganska dålig och primitiv på den tiden så att astronauterna blev genomskinliga då, det var ju lite jobbigt. Jag tror det sköt sköt på film först och så blev det film avspelt på, på ett lerre som såg gick igenom en TV-kamera när de sände det på TV:n den dagen Jo, jo, men det var ju bara en anledning. Det var ju en förevändning för att de skulle kunna ha så dålig kvalitet som möjligt. Så att, ja. så att den dåliga trickfilmen inte skulle synas så väl, tror jag. Mm. Mm. Ja, och sen också, jag, jag, jag tänker på det, när vi, för nu håller vi oss till andra världskriget, men alltså i mellankrigstiden också så hade man ju eh, stortliga mediahooks. Och, och då tänker jag ju till exempel på Zeppelinarna. Som vi har pratat om, de atlantgående Zeppelinarna va? Mm. Och då är det ju naturligtvis så att och det har vi ju pratat om innan, Och var tydliga med att det, det är klart att det finns eh, zeppelinare eller luftskepp va? Men det som förefaller väldigt eh, orimligt och eh, osannolikt för att inte säga omöjligt, det är ju de här atlantgående Zeppelinarna då, att man alltså hade reguljär trafik med zeppelinar över Atlanten vilket är fullständigt orimligt och eh, de hade en väldigt god lastkapacitet, de här, det, finns, det finns till och med filmer där man lastar på lite bilar och såna här grejer mm. och så hade man kök och salong och, mm. <laughs> och, då, och de var ju de fyllda med vätgas då för att vätgas var ju mycket mer billigt än helium, säger de då. För helium, om man kollar upp priset på helium idag så går ja, det gått på åtskilliga miljarder att fylla ett sånt... Vätgas eller... har, har det vikten då, så du får bättre uppdryff. Ja, vät... ja, ja, precis. Det är bättre mm. lyftkraft. Men den har den lilla nackdelen då att de minsta lilla gnista gör att allting exploderar. Och ska man flyga över Atlanten då, där man inte kan föres på väder... Där det kan uppstå skovärdar och, och statisk elektricitet kan ju skapa gnissbildning och så vidare. Så att det, och, och alla de rökrummen de hade ombord och de hade ju full god <laughs> köksutrustning med, med spisar jo, det, som stod. Det, det, ja. ja, men det gjorde ju den här spektakulära Hindenburg-olyckan väldigt trovärdig, Martin. Ja, jag gjorde det. Man, ja, för den är ju också... Och den är ju så intressant också. För där har du alltså... Jag menar, jag vet inte hur många klipp det är i den här filmen. De måste ju... Mm. Jaha, nu ska börja nu ska komma och landa här liksom. Ja, men då sätter vi upp eh, åtta stycken gamla filmkameror här i olika vinklar. Så att vi kan skildra en helt vanlig landning. För vi har ju ingen aning om att det ska ske en väldigt spektakulär olycka här va. Mm. Och sen så... Ja, det är... Alltså... Men vad man kan dra för slutsats av det här är ju att den tyska propagandaapparaten måste ju ha varit samstämmig med den amerikanska propagandaapparaten vilket kanske är en slutsats som inte så många har dragit än idag. Precis, det är en väldigt viktig insikt ja att, att den här eh, propagandamaskineriet som vi har ju förstått har varit globalt i och med 9-11 Eh, och, och eh, ja, månlandningarna också naturligtvis. Då, va? Men att den, den har varit en, ett globalt eh, propagandamaskin långt tidigare. Ja. Ja, precis. Mm. Ja, hela hela kallekrigen, våpenkapplöper och allt sånt, eh, synkroniserat. Ja mm. visst. Mm. Mm. Och sen har vi även de här eh, raketerna som skulle vara föregångaren till till, eh, till eh, månraketerna. Det var ju det här V1 och V2 programmet ja. som skapades under Werner von Braun som skulle varit en ingenjör och som utvecklade det här formidabla vapnet för det nationalistiska Tyskland. Och de här raketerna då, de, de kunde ju det var de första som sägs ha kunnat lämna jordens atmosfär och de sköt stå upp och, och hade ingen form av styrmedel utan de, man, man körde dem så länge tills bränslet tog slut och sen så fick de helt enkelt trilla ner där de var och genom att reglera bränslemängden då så, så säger man att man kan liksom sikta in den på olika mål men det, ja... Det säger sig självt att liksom en raket, utvecklingskostnaderna för en sånt är otroligt höga, och med en sån låg precision som det då skulle ge, även om det skulle fungera, så är det, ju, är det ju bara ett skrämselvapen. För kör man ett vapen och, eller sån här raket och så bara låter den slå ner i marken slumpvis, så, kom, så är det ju väldigt hög sannolikhet att den inte träffar någon form av mål. Utan det, det är liksom skriverierna om dem i tidningarna och det här hemska ljuden som man säger var då när de kom ner mot staden och explosionerna då som, som är det verkliga vapnet, skulle man väl säga. Det är en psykologisk vapen mm. i högre. Ja, det, mm. det är det. det ja, men sen, och sen också Martin så var väl det här det här alltså de här V1 och V2 raketerna och Wörne von Braun och så här, det var ju någonting som också uh, bäddade för det, det, det senare kommande stora rymdhökset då. När mm. man började med, med satelliter. Och, och, och sen det är det ju en annan sån här intressant sak i det, där, det är ju den här eh, tyska filmen. Eh, Månfrun eller eh, frun i månen. Mm. Eh, jag vet inte riktigt vilket år den var ifrån. Men, men den, handla, den var ju någonstans kring 30-talet och den handlade ju om en, en resa till månen. Och det är Fritz Lang och har ju, sånt va? Ja, just det. Fritz Lang, ja. ja tack. Mm. Och så har vi ju Jullvärn också då, naturligtvis. Mm. Och det här är ju sån här klassisk preprogrammering va? Man, man eh, planterar tankar i människor och i kulturen och när man sen då genomför hokset så blir det ju trovärdigare då va? Då köper mm. vi det. Precis. Programming. Ja just det, predictive programming ja. Och vän bra om han psykologi, ja. Och Van, Van Braun, en av hans främsta samarbetspartners sen uh, i USA då, uh, det var ju uh, den här Walt Disney precis. <laughs> Man svaluförde det här uh, månprogrammet och, och rymdresor med hjälp av Disney, alltså tecknat. Uh. Och, och Disney var ju en hög frimurare också, kan väl tåla att sägas. Och uh, vi vet ju hur frimur, frimur, frimur, frimurare jobbar. Vi har ju The 33 Club inne på Disney World i Kalifornien. i Florida. Mm. Det är speciellt VPS. Mm. Mm. Jo, exakt. Så... Det kändes väldigt skjult. Det är egentligen väldigt öppet. Men mm. folk är intellektuellt lata. De, de, de kollar ingenting. Mm. Ja, men de, är det jag ju... Och jag tror... Vi har väl alla rått oss med och titta på gamla filmer och Van Van Brown när han visar upp så här eh, modeller över hur framtidens eh, rymdresor ska ske då. Det, det är ju som taget ur en James Bond-film. Och det var väl till och med så en James Bond-film att eh, när han skulle fly från, eh, från sina förföljare så sprang han igenom en molnstudio där, där de höll på att fejka moln, molnlandningarna också. Absolut. <laughs> Så, ja, de ja det, finns ju väldigt, precis, det finns ju väldigt mycket hintar i, i uh, populärkultur och sådär om, om, om det. Och jag menar, det finns ju den här, uh, vilka är det? Red Hot Chili Peppers, Californication, va? Uh, då sjunger de ju så, Det säger the space is the greatest frontier, but it's made in a Hollywood basement. Mm. Så, so, ja. Uh, yeah. Ja, precis. Och sen har vi det här andra fenomenet som vi pratar om mycket i våran podd. Det är ju det här med atomvapen. Och, ja, och tyskarna då sägs ju ha eh, varit i Norge för att eh, utvinna tungt vatten för att skapa det här eh, formidabla eh, domedagsvapnet som de då aldrig lyckades eh, färdigställa eftersom de blev. Eh, de fick ge upp innan dess då. Men då, då hade den här tekniken letat sig ut ifrån Tysklands gränser. Det är väl historien att de kunde snabbt tillverka en form av atomvapen i USA då, under Manhattan Project. Och sen så släppa två av de här bomberna över Hiroshima och Nagasaki. Men ja, vi har ju analyserat det. Och tittar man på de här flygbilderna då från Hiroshima och Nagasaki och jämför dem med Tokyo då som officiellt har brandbombas så ser så så, så de likadana ut. Alla japanska blir brandbombat under krigen. Mm. Alla. Mm. I Tokyo, alla sådana. Mm. De är mer pengar att tjäna i kan av krigen när de ska bygga upp i andra så man, man tar alla, också liksom grejt. Om man är igång. Mm. Jo, precis. Det är ja, <laughs> Och där, där med de bilderna så var väl också om jag minns rätt i klusformtråden att eh, det här planet som sägs eh, ha droppat den här atombomben då så, så när den åker, flyger därifrån så har den då fotograferat eh, när bomben sprängs och då ser man det är två olika fotografier eh, där, där man ser att planet har förflyttat sig emellan men det här svamp svampmolnet då eh, är precis likadant och det är ju lite lustigt då om... om eh, ja. Alla som har sett en så kallad atomsprängning på, på och ser att det är en väldigt stor utveckling och den förändrar sig eh, väldigt mycket um, per tidsenhet. Men eh, här då så, så har den inte gjort det och det tyder ju på att man då har klistrat in eh, den här bilden. Världen vill bedras, det är problemet. Mm. Mm. Någon när här söker inte sanning. Nej, men det var, det var någon sån här meme- eller citat jag såg häromdagen: Att människor tror på allt utom sanningen. Mm. <laughs> och det, det ligger tyvärr mycket i det. Gustav Le Bon skrev en bok som heter The Crowd. Det handlar om massöcykloger. Den blev ut i början av 1990-talet. Han var en då. och höll den rädd. Men de har bara blivit starkare tror jag än. Det var för 430 år sedan. Mm. Mm. Boken Nej, det är farlig en god läsning Ja visst Och sen är det mm. så att uh, um, Att man gillar kontrollera Sin egen opposition att, uh, Och det, det framstår ju väldigt bra I den här boken 1984 Då man ska alltså ha sån här hat, uh, stund Och hata Immanuel Goldstein Som är den värsta fienden till storebror och där kan man väl se en liknelse en med ja, precis. och där kan man väl se en liknelse med det här ord ordalfittla då att han är ju en person som man kan spy hur mycket galla över som helst. <laughs> Men att han då i slutet första världskriget så var det Kaiser Wilhelm som var den stora onda figuren som blev demoniserad i västen. Ja. ja visst. Mm. Men sen i slutet då så det tror ni är kuttet uppe kvinnors uh, mager med bajonett och drog ut fostret och slog fostret mot städväggor och dödade barnet och var det lögn allt samma Ja just det visst. och det var väl sån här det, det där, Jan-Erik, det körde man väl mycket i eh, amerikansk press va för att mm. få så mycket uh, amerikanska pojkar till skyttegravarna i Europa va att man ja, piskar upp det, en bra. väldig eh, stämning mot ja. eh, tyska riket i USA liksom. Demonisering. Ja, ja, demonisering, ja. ja. Mm. Nej, och sen så i det där också så har vi ju faktiskt, och det är ju aktuellt nu då det här med vaccination, va? Att alla alla soldater i första världskriget de, de vaccinerades ju mot eh, spanska sjukan va mm. och, och det är, finns ju skildringar av det att, att eh, det var ju många som, som eh, tvärdog eh, tämligen direkt efter att de hade fått de här sprutorna och sådär va att, men det var men det, var en, det var ju en order. Var det de vaccinerade som blev sjuka? Det? Ja det var de vaccinerade som blev sjuka ja mm. och sen så när de skulle komma tillbaka igen då så, så äh, skrämde man ju upp civilbefolkningen i USA då med att de här soldaterna som kommer tillbaka, de, de har ju spanska sjuka nu va? så att nu måste ni vaccinera er också då va? Det ja, ja. befolkningskontroll. Mm. Eller eugenics. Ja. Det har varit en ideologi som har varit i, ja, den är över 200 öreglommor ja men kanske är den så till och med ja men sen, äh, i cent cent form han läste en bok på slutet av satten on population äh, heter den engelska Ja. Thomas Malpas nej för det, det kan man väl säga också jag menar för nu jag menar vi pratar om, om, om första och andra världskriget här jag menar vad har syftena varit med de här krigen? Ja, det har väl varit dels att, att befästa eh, en, en, en makt då. Men sen har det ju handlat eh, väldigt mycket om depopulation. Va? Att eh, det är ju väldigt stora skador av människor som har eh, dött i de här krigen. Va? Ett punkt till är att man kan, man kan öka eh, makten till staten efter krig. Mm. Att vi tränger och mer och invadera ditt privatliv och regulera hur du lever och, och staten vuxer, och det blir, det blir mindre och mindre frihet i jätterkant av en krig. Och folk är traumatiserade och då säger de ja, ja. ja Bara för slut på krigen, så är det alltid, alltid väldigt effektiv. Ja, precis. Ja nej, just det. N när, när... Det blir fred, enkligen, så, så uh, går ju människor med på saker som de inte kanske hade gått med på om det inte hade varit ett fruktansvärt krig innan, ja. Nej, men det är precis som du säger. Och, och... Man har gjort mer sociala ändring i fem år med krig än 50 år med fred, var det en som svarade utskrika. Ja, mm. ja. Men det är en standard. Ja. Nej, men precis, och det, och det kan man ju notera också att, att efter andra världskriget det var ju då den typen av nationer vi har idag. Det var ju då de etablerades, va? Det, ja, det var, var ju den då. Organisationen som kom i slutet av 40-talet. Ja, ja, precis så det här med, med, med demokrati, va? Att, att, att, att det demokratiska systemet eh, var ett fantastiskt system som man etablerade i i eh, alla nationer. Och, och, och det där demokrati det, det ser ju väldigt fint ut va? Att, att alla har en röst va? Och, och, och vi väljer våra ledare gemensamt men det man har börjat förstå det är ju det att de så att säga ledarna som man håller fram och låter oss välja mellan det spelar ju inte så stor roll vem vi väljer. Nej. Och sen så, för, för politiken och agendan blir den samma. Och sen har man ju då det här formidabla eh, propagandamaskineriet som vi kallar för eh, fri press och fri media då. Och stor... de ser ju hela tiden till att, att följa eh, den, eh, den agendan som sats då. Man blir ju ner på skolan och man har en fri press och pressfrihet och och propaganda. Det finns bara under kriget. Alltså, jag jag. Ja, det har ju ingenting med verkligheten. Nej, precis. Och, och Exakt. och Det här med källkritik. Det får vi ju lära oss i skolan. då att Hur gör man då? Jo, då jämför man vad olika tidningar skriver. Mm. Mm. och skriver de ungefär samma sak. Ja, då är det sant. Och det var väl så liksom någon jämförde med om man, om man har religiösa tvivel. Och gå runt och fråga i olika kyrkor om gud finns. Så kanske det inte är så bra research kring den frågan då. Och det är väl att jämföra då med, med det här va. Eftersom som, eh, alla medier är kontrollerade men i varierande grad då va? men det, Och det är också det att det ska ju vara trovärdigt va. Så att de, de håller ju inte med om allt va. Utan det, Nej, det man, finns ju... man har en liten dissens men den är polsk. Ja, men precis va? Ja. Mm. Nej, men det, det, och det står ju, det står ju eh, väldigt tydligt beskrivet i, i de här eh, protokollen som jag har haft några avsnitt om och som jag har påpekat tidigare och påpekar nu att det spelar ingen roll vem, som, vem det är som har skrivit de här protokollen. Ja, det, det, det, är, det som är intressant det är ju det som står i dem och de så att säga teknikerna och och, och strategin när man lägger fram där Och där beskriver man ju väldigt mycket det här med hur media ska se ut och hur det ska fungera. då, va? Och, då och då skriver man ju väldigt tydligt det att, att det ska ju finnas eh, media som, som eh, så att säga har alla olika eh, politiska ideologier. Då, så att det förefaller som de är varandras motståndare. Men i själva verket så är det eh, samma agenda som drivs då. Vi lever i illusionens tidsande. Ja, ja det, det får man verkligen säga. Mm. Och en sån där bildmanipulation som du eh, sa innan Jan-Erik i propaganda eller i krig så säger de att det är bara då man använder sig av så propaganda det är väl det här när Lenin står och håller något tal och så är det, ser man att Trotski står nedanför. Och sen en annan bild jämför då så har, har han Stalin redigerat bort Trotski för han, han gjorde ju mot honom då. Så, att, så här var det man gjorde då under Sovjet när man liksom skulle manipulera. Men ja det, det är ju det med att man anklagar ju andra för, att, för det man själv just denna stund håller på med. Uh, för det, då blir det här uh, extra mottagligt. Så. Mm. Det är en så. gammal teknik. det är som är nytt under solen för att se det så. Mm. Men ska vi gå in lite på de här manövrerna som för, för i krig då? Om, om agendan som vi är inne på då lite är att få så många människor att dö som möjligt så måste ju vi ha två jämstarka sidor under så lång tid som möjligt så att båda för, eller ja. så man kan motivera soldater att offra sina liv. Och då var det väl i början av kriget så, så fungerar ju, eller då invaderar ju Tyskland Frankrike. Och man fångade eh, den brittiska armén i Dunkirk och kunde eh, tillfånga den eh, om man nu hade velat då. Men, men där så, så gjorde Hitler halt, eller den tyska armén, och man lät eh, brittiska soldaterna evakuera till, till England fast man kunde tagit det då. Och det här säger man då. Uh, ja, det var en liksom, artighetsgest från, från Hitler. Så han, han beundrade engelsmännen <coughs> som ett broderfolk då, och, och ville visa att titta, vi är era vänner så slut fred med oss och, och, och skapa ett, en gemensam världsstat med oss. Uh, men uh, ja, vad säger ni om den händelsen, Don Kirk? Ja, man kan väl säga att han hade väl varit i ett bättre förhandlingsläger, Hitler, om man hade tillfångatagit två tredjedelar av den brittiska armén. Mm. Och pratat med britterna under de förutsättningarna. Mm. Jo. Det kan man tänka sig. Och sen var det väl också i slutet av kriget när den tyska armén var på Östfronten och hade möjlighet att inte Moskva, men inte gjorde det utan vek av. Och, och försökte ta oljan i Uralbergen var det istället va? Där, Ja, precis. Nej, men det var ju också en sån här intressant det här fälttåget mot Moskva och sen så var ju eh, tyska armén, den var ju väldigt snabbrörlig, va? Så att de var ju framme vid Moskva, utanför portarna där på sommaren. Men då gjorde de halt, va? Och så mm. väntar de. Jag vet inte riktigt vad de väntar på, men de väntar tills det blir en, en uh, varje vinter. Det är roligt, det för att... Och, ja men det rät, gjorde de ju sen styr. va Det gjorde de efter för att de försökte Var det inte så att de försökte inte vara Moskva tyvärr jag inte men, men då Eftersom de hade väntat Så lyckades inte Ja de belägrade Moskva va Men, men sen så avbröt de belägringen Och gick av mot Uralbergen istället mm. Just, det är ju ut och cyklar nu krigen, Ingen tvil det de, de, de, de militära avgöranden som blev gjort i krigen gjorde att Tyskland fick stora tap och det blev det kunde ha vunnit den krigen väldigt fort hvis de hade inte varit uh, satt upp för att ta i utgångspunkten. Mm. England där också men bara stoppade vad att göra. Ja, precis. Det jag hade även kämpat i Tyskland så hade jag angreppet Sverige och England och tagit sitt av London och Sverige. Så hade krigen varit över på någon på pågått. Ja. det hade distrypt de av hela finansieringen. <laughs> <laughs> <laughs> ja. Ja. Nej, så det förefaller ju som de manövrarna man eh, gjorde. liksom, de, Alltså, det, det förefaller ju som att kriget skulle pågå så länge som möjligt eller... Om mm. så många människor skulle dö som möjligt. För det var väl ja. eh, att Tysk Tysk den sjätte armén där höll på att bli om omringade av sovjetiska styrkor och röda armén. Eh, och de liksom frågade om lov att reterera så att de kunde undvika när, eh, att bli omringade då. Men de förbjöds att, eh, att reterera och blev sedermera omringare omringade och många blev dödade eller, eller tillfångatagna skickade till. Eh, till sibiren på sådana här hemska arbetslägar. Så där förlorar ju en stor del av den tyska armén ur uh, den manöven. Mm. Krigen är inte det vi har blivit förtalt. När man studerar det så finner man ut att alla avgörelser som blir gjort är i det, det så att man vill dräpa mest möjligt människor mänsklig i krig så, så är det är det förnuftigt, men om du tror att man kämpar för att vinna så, så är allt helt fel. Så man har också, som sa, det, det, det, det hänger inte på grepp. Mm. Då kan man ju också ställa frågor vid tidslinjen. var skedde, i vilken rekkefölj. Han har blivit omskrevet efter krigen. Och man vet ju inte. Nej. Man har ju ingen god dokumentation egentligen. Mm. Vilken räcker för vad de slagen i krigen, för exempel. Vilken manöver även vård blev gjort. Tysklands invasion, det är i alla fall inte främst efter krigen. Det var det jag som skrev historien. Och då övertog mm. Tyskland också, det hade kontroll över den sidan av historien. Också. De kunde aldrig komma ut med sin aktiga historia om vad som skedde. För det blev ockupärt. Mm. Uh, och det är väl belagt med förbud och... Berätta vissa saker också. <laughs> man hade ju ja, fängelse. Om man berättar den korrekta historiebeskrivningen för att eh, enligt tysk domstol så är ju vinnarnas eh, historiebeskrivning är, är eh, den enda rätta. I, i Japan efter andra världskriget så var det förbjudet att skriva om atombomben, det två atombomben som sprängt i tio år efter krigen. Du blev dömd till döden, du så något som helst om det de, de, de lade helt lock på då. Mm. mm. Det var intressant. Mhm. IVA ockuperat amerikanerna så då fick de total kontroll över den historien där. De ja, ut. nej för det, det blir väl, alltså, ja, den, det, det är ju ganska tydligt att, att det var en brandbombning och det är ju lite intressant mm. också om man tittar på de här bilderna då, över över uh, förödelsen. Så kan man ju se byggnader, alltså stenbyggnader då, de, de står ju rätt upp va? Absolut. Så att det, det, det blir ju verkligen intressant Vi får svår när de bombade i de på de byarna. Och byarna var byggda av trä. husen var lagda ja. av trä och papper. Inre väggar var papperväggar. Det brinner ja. väldigt fort upp. Så allt det ligger i aske. Betong ja. och mur står igen. Men det var ju inte många sådana byggnader. där. Det ja. är snart på tre bebyggelse. Ja men det är ju det man precis som man såg i, i eh, Tokyo där man ju eh, brandbombade och skapade stora eldstormar ut. för att det var så mycket träbebyggelse då ja. så att eh, ja mm. Man kan så li ha med bombing av Hamburg och det ser ganska likt ut men där är det är mer i byggningen i sten. Mm det är, det är ganska likt. Det ser inte helt likt ut. Mm. Jag tänkte lite på det här med symboliken och sånt. Jag vet att du, Daniel, har tittat en del på de symboliken, och korsen och sånt som, som nationalsocialisterna använde sig av. Har du hittat någon ursprung till dem för att man kan hitta kopplingar? Jag har bara kollat lite på John Ross där förut och säkert lite annat. Men jag jag hävdar inte att jag har en viss ursprung men det, det verkar ju som att äh, exempelvis har, har korset har sitt ursprung i äh, solsymbolen och äh, även symbolerna som äh, tyskarna hade på äh, militära dräkter det är ju det här äh, frimöra då, som, äh, som blir en pyramid om man ställer upp, eller tvärtom om du har en Pyramid med fyra sidor, med fyra väggar så trycker du ner toppen på den så att eh, det väcklas ut fyra sidor platt på ett bord eh, då får du ju det korset som tyskarna hade målat på sina flygplan, sitt flygvapen på luftvapen och du får eh, det som de hade på sina eh, uniformer eh, så det är väl eh, lite sådana här grejer, sen så finns det ju annan sån här symbolik som, som går ihop med de här trianglarna då, även i uh, olika symboler som kanske använder sig i, i FN och i, i andra organisationer. Um, men uh, ja, jag får se om jag kan hitta de klippen och kanske komma med några referens där senare. Um, um, uh, Sean Ross, som är en sydafrikan som uh, bor i uh, Schweiz och som, är, som mycket knalla runt där och uh, det det kör är. Med. Ja, ja, ja. jag köra lite videofilmer. Kunde inte bo där länge, visstidigt. Ja, ah, okay. Om jag fördå. Det är förståeligt. <laughs> det är förståeligt. Mm. Ja, han har ju sågat. Det har ju sågat för att säga så. Men nu vet ja. att, jag att att det är så snabbt nu, för det är, det är ett tungt nazistiskt län nu. Det, det försynte nas äh, i nazityskland med. Äh, Eh, högt avancerade vapensystem under hela krigen och operationer och måliraktande anstans genom hela krigen och det de har inte haft någon uppgör med rasismen som alla andra länder har haft det att tid de slapp fint unna ja mm. de kallas ju för neutrala i alla fall <laughs> ja man kan väl se det samma om Sverige det Sverige det Sverige ja ja mm. det... Det är intressant att det är schweiz som som vaktar, heter det? Vatikanstaten där, att det är soldater från Schweiz-armé som vaktar en sån viktig uh, byggnad. Har du någon förklaring till det, Janneke? Schweiz har varit ett land som har drevet med utleja av, av lejasoldater. Det mercenärer som, som det detta på engelsk, flera hundra år, hvis du ser in i det. Där har du haft adelsfamiljer som har sig på krigföring och motbetalning för att tjäna pengar på. Så sådant sett är det naturligt. Man kan också sätta en länk mellan vilka familjer som har styrt enkelte byar i Sverige och uppemot deras förhåll till kontroll av den katolska kyrkan och Vatikanet också. Så det är mycket att gräva upp i. Det mm. en lang liste, tror jag. Jo, precis. Uh, jag tänkte det här med frimurari och sånt. Enligt en, en den officiella versionen i alla fall så, så förbjöd ju nationalsocialisterna frimurarverksamhet. Uh, ja. I in, in, in Norge trömde de i alla frimurreloser och tog alla grejerna där och så hevde ut på marken och bara flyttat in där och satt upp kontor och sådär. Och, och alla frimurare blev puttade till fängsel i Norge. mm Alltså, men, det är för det att det är som det vill knusa så har ju kan Martin motfrimurer mot stort i Tyskland. Mm. Ja, det är pojken det, är, det en osmakt, så, vill du, så vill du Ja. För det är ju det här korset som Daniel pratade om det är ju symbolik i det. Så frågan är om man förbjöd annan typ av frimurer men det fanns någon order eh, bakom det som var vaktade eller vad, vad tror ni om det? Är? Det är väl bara Sveaborgriheten som har Maltes malteser korsat som, som symbol. Mm. Det är ingen andra den som har det. Så det är speciellt för Skandinavien. Mm. Det, det, det är lite av den uh, riten i Tyskland, den är inte stor. Så man ser inte vinkel och kompass i Skandinavien som man gör i andra länder, och skriver det som symbol mm. Det är lite intressant Varför? Det är jag inte sikker på att no. ja, det då, då säger jag att det finns äh, tre olika typer av filmuri, jag kommer inte ihåg om det är äh, Scottish Rite som ska vara någon fransk variant och äh, så ska det finnas äh, jag har glömt vad de heter det ska finnas ett par variant till äh, men det, det finns tre olika grundtyper, säger de, men jag vet inte exakt hur det, hur det skiljer sig, men jag har sett folk göra lite research på det förut kring vissa av de eh, tyskarna som satt tyckt upp där det eh, förefaller eh, att finnas belägg för att eh, de var frimurer och, eh, Bland annat eh, de här göbbels och Klaus Barbie och allt vad de hette. Men, eh, Ja, jag får se om jag kan hitta den eh, sajten jag var inne på för många år sedan, det är osannolikt, men ja, se om jag kan posta någon länk i något senare tillfälle. Frimureri har sin huvudbas i City of London och har sett den där hovedlogen. Alla loger i hela världen måste godkännas där för att få lov att starta på en, en eget kapitel. Mm. Mm. Det sägs att drottningen är den som är högst i, i England. I, I hela deras organisation. Ehm, bland annat genom norröterna. Ja, ut, ut, utåt säga. Ja, utåt säga ja. att säger de det. Troningen har ju kontroll över skriften i London. Så den historien, den köper jag inte Nej, jag fattar. <laughs> det är ett engelsk territorium. <laughs> Nej. Precis, mm. Det är sitt eget lilla, lilla land som är det det neutral. Det. Neutral Taxation, eller ingen skatt alls. Man, vi betalar inte det. Om ett lågsystem, om ett styrsystem om ett mm. En koppling som jag har gjort kan jag säga dels... Men jag har förstått det här att, att det är väldigt mycket så att, man, att, att symboler är ju ett språk i sig. Va? Man, man, man säger saker med symboler. Man mm. talar om saker med symboler och symbolen för eh, frimureriet då, eller i alla fall den varianten av frimureriet som är mest eh, känt idag då, det är ju precis den här eh, vinkelhaken och passaren då. Ja. Men då är det lite intressant att göra en koppling där för att jag har ju studerat det här med våran solsystemsmodell eh, rätt intensivt de senaste åren och det eh, framgår ju bortom varje rimligt tvivel att den solsystemsmodell vi har idag. Den är alltså geometriskt omöjlig. Den kan inte fungera enligt geometrins lagar. Och då blir det lite intressant koppling där för att. Det här med vinkelhakaren och passaren. Det är ju även en gammal symbol för geometrin va. Så om man förstår sig på geometri. Så fattar man att den här modellen inte fungerar. Mm. Och, den... Och det är någonting som i symboliken i frimureriet så skulle det kunna vara så att det är en av de mest bevarade hemligheterna inom frimureriet. Det är att, att, att ja, den här kopernikanska leocentriska modellen då, att den i själva verkligen inte fungerar då. Mm. Det kanske inte ens slump att den passar passaren är, är, ligger i... 47 grader, vilket är dubbla jordaxens lutning, så att man får den här processen, eller liksom processen av the equinox-cirkeln om man äh, äh, drar ut passarna. där va? det var intressant. 9-11 är inkodat inkodet i den logoen. Ja, just det. det. Har det 90, grad, 90 grader som är 9-12 så har du 47 som ger 11. Mm. Imre rogen är 9-11-anslutning. det är mycket symboler och, och, och numerologi vad gäller siffror. en sån annan sak som jag, jag, jag reflekterar över vad, vad det gäller med det här med symboler också då. Det är ju hur den här eh, svastikan eller eh, hakorset då har blivit eh, naturligtvis fullständigt eh, demoniserad i våran tid då. Tack var det här med, med Hitler och nazismen då. Och, och, och läser man om den här symbolen <coughs> så står det ju så här jag kan jag kan läsa lite från uh, Wikipedia här att det swastiska symbol is an ancient religious icon in the cultures of Eurasia. It is used as a symbol of divinity and spirituality in Indian religions including Hinduism, Buddhism and Jainism. In the western world it was a symbol of auspiciousness and good luck until the 1930s when the right-facing tilted form became a feature of nazi-symbolism. Så den här symbolen hade ju en, en, en helt annan betydelse innan, eh, innan andra världskriget och, och, och nazismen då den, det, det vi har fått det den har blivit förknippad med sen dess. Då. Mm. Så det är väl också en sån här att, att liksom ja, saker och ting ges olika betydelser. Det handlar mycket om symboler, jag? men det kan man även se vad det gäller medicinen. Då, att, att, och det handlar ju också om att, att tala om saker i förtäckta ordalag, tror jag. För att, att, en, en väldigt känd symbol för medicinen det är ju den här ormen. Och staven va. Och, de, och det finns ju två olika symboler. Ja, det, är det är ju en ja, det med en orm. Här. Ja just det. The rod of kadecus ja. Och så finns det med the bowl, the bowl of hygea. Och sen så har du också Hermes stav. Där det är två ormar istället. Och den är ju väldigt intressant att man använder den inom medicinen idag. För den har ju egentligen ingenting med medicin att göra utan Hermes. Det var ju köpmännens och, och bedragarnas skud va? Det är så. alltså en så som säger in en, fri, en frimureri. Ja, just det. Han är väldigt tätt. Ja, precis. Han är han är förknippad. I hermetiska till. principer är en del av frimureri. Ja, just det. Jag tror det är tio stycken. styrde styrte uh, sina sin uh, vad heter det, Mm, jag trappar uh, gilts det giltssystemet som är att hierarki för styring. förstyrning och så man finner in i köper om vi tar med symboliken där, så var det ju innan andra världskriget började så var det en så här överenskommelse mellan Zionisterna och nationalsocialisterna som ett Havara Agreement var det väl. Och där kan man hitta en medalj där det finns en, en svastika på ena sidan och en davidsstjärna på den andra. Så att uh, i alla fall i början av, eller innan kriget så ska ju Zionisterna och nationalsocialisterna ha gjort gemensam sak. Och det sägs ju då, eller det framställs ju som att nationalsocialisterna skulle vara... Uh, väldigt, väldigt judfientliga. Men här har man ju faktiskt hjälpt dem att, att förflytta en del av den judiska populationen till Palestina för att senare efter andra världskriget bilda den här staten Israel på ockuperad mark. För det man inledde då var ju en väldigt stor migration av judar från olika delar av värden det var ju Tyskland och, och Ryssland och, och så för att få, få till en judisk stat där. Palestina även är under kontroll på det här tidspunktet efter att England overtog Palestina efter första världen. Det var tidigare rikets eh, rikesterritorium som de tappade första världskriget som miste till 90% av sina landområden bland annat Palestina. Nordafrika, en god bit av Europa, etc. Mm. Så det är lite intressant att nazisterna samarbetade med engelsmännen till att flytta jöder från Tyskland in, in i engelskontrollerade Palestina. Mm. Precis. Libanon var väl under fransk. Det ordet där var styrt. Mm. Jag tänkte bli på namnet och flaggarna. Protektorat heter det väl när man hette en diskussion så kallas det en engelsk protektorat. Jag tror att namnet Israel kommer ur... De verkar gilla det här med pyramider i Egypten så jag tror att det kommer av Isis Ra och El. Alltså egyptiska gudar och Ra och El var ju liksom ljuset eller upplysningens gudar och det är därför... Verkar som att de har lagt in bokstäverna E-L i början på eh, Vissa, framförallt engelska Ord som eh, Elevation eller Elevated Eller Elevator eller eh, Elektricitet eh, mm. Verkar de har lagt in det Och sen så laggen då <coughs> Beroende på vem man lyssnar på Men det finns en som heter Mark Passio Jag vet inte hur mycket man kan lite på honom men Han pratar om han har, han har gjort mer bra grejer Aha, ja, ja, ja triangeln som pekar uppåt i det manliga könsorganet och triangeln som pekar neråt i det kvinnliga könsorganet så slår man ihop dem så får man Davids stjärna eh, i, i Sälvs flagga och de två blå linjerna tror jag kommer av att, att de har en perfekt resonans som de ser Allting vibrerar men om det är liksom perfekt så blir de här linjerna inte så våga utan de blir raka de två, tre symboliserar också as above, so below. Ja, precis. det är Det, det är en gammal frimur är den Davidstjärnan. Fanns det så länge, länge, länge, länge, länge förut. Hur hade de nog är den? Det symbolet, som mm. är en eredhet. Mm. Vad mm. ja, förstår finne det, du? Du kommer finna det inhuggiga sten på gamla frimur. Gamla lårser runt omkring den Davidstjärnan. kort Mm. Mm. Precis, så de, de har ju ett uttryck då, som på engelska heter as above, so below and as below, so above mm. de gillar ju att avbilda eh, bland kanske stjärnhimlen då på eh, vissa byggnader eh, på jorden eller, eller ställa exempelvis Washington Monument eh, vid en lång pool som då visar obelisken upp och ner i poolen Ja, ja, det det, den monumentet är väl 666 tommer brejt och så är det 66, fot högt med det som slår ner i baken mm. <laughs> Det är min morologi där inne Precis och... mm. Det den här uh, ja, uh, vad heter det domedagen 6 juni var det det? 666 också vad dagen i, sjätte ja sjätte timmen den sjätte morgon. dagen. Ja, Det kommer ja, det sjätte, sjätte, månader, sjätte. Månader. Ja. Förstånde är det ser inte sånt. Nej, det alltid. det är alltid tillfälligt så. Tillfällighetsteoretiker som jag skulle vara med. än en Ja, just det, det finns det finns, är, det finns väldigt många. Nej, precis. Allting är bara en tillfällighet Slämmen. Du är gärna om du påstår att någon som, någon som helst som hälsoplanverk Nej, nej, nej, nej, nej. Politiker är inkompetenta. De, de, de får ju inte till någonting som helst. Allt tillfälligt. Det är den generella mm. inställningen. Ja, man, man, så... man, man, man Makten tycks ju ha otroligt uh, med tur. För att uh, när de planerar att införa någon sån här kontrollåtgärd så... så uh, så händer det alltid en sån här händelser så att de får möjligheten att införa det de just har planerat att göra. Ren slump. Ja. <laughs> <Renslumpa> den <där> slumpan <laughs> gången liksom. <laughs> ja men precis och sen är det det här också att, att äh, äh, människor får ju alltså mycket makt i världen. För att de är så snälla och hänsynsfulla och omtänksamma. Mot eh, alla andra människor och oss va. Det är, det är ju därför människor har och får mycket makt va. Så då det är väldigt otänkbart också att tänka sig att de, skulle, att de skulle göra något dumt. Eller att de skulle vara oärliga sett, va? Det är ju det är en alldeles befängd egen... idé att det skulle kunna vara så. Ja, man projicerar mm. sin egen ärlighet på det som har makt som är helt oväntat än man är själv. Mm. Ja. Det är, kärnan är problemet. Mm. Ja, precis. Och En, en annan sån här eh, Problem kärnproblem. Det är ju det här också att, att visst kan människor tänka sig att det finns lögner, va? Men de där lögnerna, de får ju inte vara för stora. Alltså För vi kan tänka oss lögner och vi kan. Vi, alltså, människor ljuger ju själva lite ibland och sådär och var lite oärliga. Men. Men man kan ju inte tänka sig Riktigt stora lögner Och det är ju därför man använder sig av de riktigt stora lögnerna För att det är ju de lögnerna som fungerar för de kan ju inte människor se igenom För de är så stora Nej. Så det är ju alldeles otänkbart att det skulle vara lögn Det kräver mycket resurser för att genomföra stora lögner Det har inte den vanliga man i gatan Nej, precis Det kräver massor pengar Massa planläggning massor mm. tid Grubben sa ju det också. När du ska ljuga för folket. Ljug stort. Pumpare. Funkar det där. Det gör det mm. dem. Sen, det lika, alltså, det det det sen handlar det mycket också om att och, och göra lögnerna till sanning. Och det tycker ja, jag, jag är en, en, en, en var en väldigt bra grej. Som en, en um, uh, kille som uh, heter Chris Kendall. Som gjorde ett, en, en, en podd som hette Hoax versus Call. Han sa något, något väldigt bra tycker jag. Det är det här att vi pratar ju om. <hör> ibland så pratar man om en sanning. Först så skrattar man åt sanningen. Sen så kämpar man mot den. Och sen så accepterar man den som om det var en självklarhet. Men han menar på att det där, det där har ingenting med sanningen att göra. Utan det här har med de här stora lögnerna. Som man etablerar. Det är det det har man att göra. Först så skrattar man åt dem. De här mm. lögnerna liksom. För det är ju så uppenbart att det, att det inte stämmer. Det, ja. Men sen så märker man hur människor liksom accepterar det. Och då, då, då bör man ju liksom kämpa mot dem så här va. Men sen så till slut så har det pågått så länge. Så att då, då blir den en accepterad eh, sanning va. Så det är också det här, ta en tillräckligt stor lögn och upprepa den tillräckligt länge så blir det en sanning va? Och det kan man ju se på sådana här saker som jag menar om vi tar det här med månlandningarna med, med då. Va? Även om vi skulle prata om andra världskriget nu va? Men då, då var det ju så i alla fall, jag har hört det att, att eh, i samband med att de här så kallade månlandningarna genomfördes så fanns det en väldigt stor skepticism kring dem. Det var många som inte trodde på det alltså och de, de gjorde sådana här polls liksom och det, det var många som tyckte att nej men det, där, det, det var bara tv-teater. Liksom. Men, ja, men, men nu då så är det ju en, en bråkdel av, av människorna som ifrågasätter månlandningarna idag. Då. Så att det där är ju liksom siffror som man har fått upp och förbättrat. Men det är väl först nu på senare år som de har skrivit mer och mer frågasatta ju mer utdannelser folk har ju lätt tror det på sådana lögner faktiskt. Förlåt, vad sa du? Ju mer... Ju, ju utbildade man är ju lättare då köper lögner. Ja, just det. Jo, uh, utbildning och, och högre utbildning kanske framförallt är ju en, en, en hög grad av indoktrinering mm. <laughs> som utsätts för, ja, Det Är det dessvärre sånt? Ja, nej och det, det är väldigt olyckligt för att det skapar ju också den här arrogansen i det hela att jag är ju faktiskt högutbildad så att jag vet ju mer än, än folk gemen va så att om någon kommer och säger någonting som jag är övertygad om stämmer då, då behöver ju inte jag vara vidare insatt i det området utan jag är ju högutbildad och då vet jag bättre. Så att det, det där är ett, ett väldigt uh, olyckligt uh, sinnestillstånd faktiskt som skapas hos uh, högutbildade människor. Så är det ju. Mm. Tyvärr. Ja. Mm. Jag tänkte på det här med, mm. med finansieringen av andra Att um, Efter första världskriget över sajf så var ju uh, Tyskland... Uh, bakbundna och de kunde ju bara ha en armé på hundratusen, vilket de vill ha. Och ur detta då så har ju Hitler lyckats bygga upp en väldigt stor armé för att se det kunna ändra andra världskriget. Men för att bygga upp den här armén så behöver man ju ha lite finansiellt stöd. Och det finns ju en här då som heter Anthony Sötton som har skrivit en del om, om finansieringen som dels då kom från från Wall Street var jag förstått som. Jag vet ni någonting mer om det här? Daniel och Jan-Erik? Det är väl en sammanhang mellan att uh, Tyskland gick av guldstandarden i 1933 vad kunde börja trycka fiatvaluta utan backing om man är delt med metal. Då kan man rycka uh, med pengar pengar man vill. Det samma som USA gjorde i 1913 när de startade Federal Reserve Ja, det är inte att gå in i första världenskrig oh, två tre år på Då har man ingen begränsning Precis. i förhållande guldreserver och söldreserver. Och Precis. Mm. Eh, då kan det ju få folk att göra vad som helst och det blir inte någon hyperinflation då utan det blev ju omvända och det blev bland annat därför friskarna gillade det socialistiska partiet så himla mycket för att de hade ju gått ifrån Eh, några svåra år där med finanskris som man hävda Ja, och sen så när Jan Schacht införde det här nya systemet då när han var finansminister så eh, kunde man ju göra som Jan Erik sa, det vill säga att man kunde bygga upp ekonomin väldigt, väldigt snabbt. Så Tyskland gick ju till att bli Europas eh, mest välbärgade land på 5-16 år. Eh, och det är ju klart att då får ju det partiet, en dag många röster och eh, kan vinna valet på det. Eh, ganska enkelt skulle jag tro på den tiden. Eh, så att de, de använder sig av ett liknande det ekonomiska system jag försökte förespråka i den här bankpodden runt episod 31-32 där någonstans. Eh, också. Men det är klart att de, de hade annan hjälp. Det var redan som vi pratade om innan uppdukat för vem som skulle hjälpa vem och hur det skulle gå till och hur man skulle skriva lagar och regler och rita gränser i efterhand. Men, men det är klart att alltså, det, det fanns ju stora företag som, som sponsrade eh, Tyskland eh, i form av eh, själv eh, Ford Motors också. Alltså USA själva Ford eh, det fanns ju motorer i tyska stets Jeeper, de här har märket Ford. Uh, järnvägen in till uh, Auschwitz är ju amerikansk byggd. Uh, IG Farben, General Electric. Uh, det fanns ju liksom många bolag som uh, General Motors in. Och General Motors också. <laughs> det, är det är Opel i Tyskland. Det heter Opel. Ja. Yeah. Uh, det, var... det, det fanns de ju jättemånga. De amerikanerna GM bilar när de kom till uh, Europa. Tyskland gjort mm. det är det inte. Det bli ganska chockad, tror jag. Mm. <laughs> att, äh, det är ju helt uppenbart att äh, vilka det är som bestämmer så har de ju dukat upp för andra världskriget långt innan på förhand på en rad olika sätt för att finansiera och sponsra äh, ja, allt som behövs för att, för att starta det här. Det är ju, Helt uppenbart när, när allting kommer omkring och man kikar på de här ekonomiska bitarna också. Det, det är ett på sätt och vis ett ganska hårt riggat och välplanerat event innan det ens börjar. Apropå, apropå det efter, efter första världskriget så fick Japan köpa alla äh, engelska krigskip till en pris av ett pund per skip så de hade stål till att bygga upp sin militära styrka för att expandera i södra Asien på 30-tal. Mm. Bakgromsdil som du har gjort. Det sikt så hade det aldrig blivit en militärmakt. Mm. Så ting är blandat på god stund på förhand vad som skulle ske. Mm. Men, äh, men det här med finansieringen, de som äh, kanske är på nationalsocialisterna minnar ju kanske då att ja men Hitler han blev ju finansierad av oss och sånt, men sen blev han en sån här loose cannon och började liksom göra saker på egen hand när han väl eh, kommit upp till den eh, positionen han hade och, och kunde börja skapa pengar utom och intet Men vad är det som tyder på att han fortfarande var styrd i så fall då skulle ni säga? Uh, vad varburg bröderna, den ene satt i USA på som en bankier där och den andra var, var i Tyskland och var väl inne i den tyska centralbanken som advisor eller var, ja. Varburg ja, Så, Det är ju <laughs> det, det, det, det är många linker där Så har du Bank ja. of International Settlements också inne i bilder. De har en hand med i laget här Precis mm. Jag ja, och jag... hela finansieringen i Brösslets. Med amerikanska pengar, den banken blev startat med amerikanska pengar 1930. 1930. Mm. Ja, man får, och man kan väl också nästan vända på den frågan. Vad, vad är det som tyder på att han inte var styrd, eller att hela, hela förloppet under andra världskriget inte var styrt? Ja, då kan man ju återigen gå till till förkrigstiden och, och, och konstatera hur styrd media var då att det redan var en global eh, propagandamaskin om vi går tillbaka till det här med Zeppelinarna då att, att det är ju en fullständigt eh, absurd historia med de här Atlantgående Zeppelinarna och, och tittar man på de här gamla filmerna med de glasögonen då ser man ju det att det där är ju inga riktiga farkoster och, och jag, jag tänkte bara på en, en, liksom en, en intressant koppling där, en spekulation va? för att, att det här med, med de här eh, mäktiga eh, NASA-raketerna och, och även de ryska raketerna som långsamt i promenadetakt va? stiger mot skyn Det är ju inte så en raket beter sig naturligt va? att den att väldigt långsamt startar och, och och ökar i hastighet. Om man skulle ju faktiskt kunna tänka sig att hur var det man gjorde det där? Ja, man kanske tog de här zeppelinarna och de här gasfyllda strutarna och så satte man dem på högkant. Och så satte man en raketmotor i botten på dem. Och så hade man ett va. Och det kan man också se att de här raketerna: de, de måste ju hållas fast också av någon anledning innan. De flyger iväg va? så har man krokar som håller fast raketerna och det kanske är att annars så driver de iväg av egen kraft eftersom de egentligen bara är aluminiumklädda ballonger. Va? Det kan man fundera lite på hur de genomför de här stora bedrägerierna för att vi vet ju att det är bedrägerier i alla fall i den utsträckningen att att det går inte att skapa framdrift medelst gasexpansion i ett obegränsat vakuum. Va? Det är inte möjligt. Så att de här raketerna de kan komma en bit upp i atmosfären. Men när luften blir för tunn, då funkar det inte längre. Va? Och det, har, det kan man väl också tänka de. sig att det här med att man säger ju att raketerna består av flera steg också. Men det finns ju egentligen ingen anledning varför skulle man bygga en, en, en raket i flera steg med flera motorer då får man ju bara massa mer vikt att ta med sig. Men å andra sidan, det kan ju ge en bra förväntning om man ser någonting ramla ner från skyn så kan man säga att ja, nu släppte raketen ett steg va. Men, men, men den fortsätter upp i, i gymden mm. sen efter det. Jo, och sen så vill jag bara säga det, det här sista med det här att det är ju rätt intressant också. Alltså alla de här hintarna och vinkarna och, och predictive programming som finns i film. Va? För det finns ju en film som heter Doctor Strangelove. Och där pratar de ju till och med om detta. De pratar om när, när raketen, när ballongen far iväg mot skyn. Va? Och då pratar de om raketuppskjutning. <laughs> Så det kan ju mycket väl vara så att, att, att de hintar om det där. Och, och den är ju väldigt eh, intressant. Det är ju en, en Stanley Kubik-film, den här Dr. Strangelove. Det finns ju till och med ett alternativt slut på den. Där, de, eh, där man ju kan se kopplingar till, till eh, Kennedy, eh, det så kallade Kennedybordet. För då, då pratar de om att our great president has been struck down. Mm. Och, sådär, va? och sen var det, det väl var det här. A, a, så här filmer på atombomber och så står det produced in uh, stu, uh, studios in Lookout Mountain. <laughs> ja just det och det var ju en uh, militär uh, film uh, filmfabrik va? Det där ja. Lookout Mountain. Militärpropagandafabrik. Ja propagandafabrik. Vi vågar inte sin militärpropagandafabrik. Ja visst. Allting blir Årigen, väldigt tydligt. När man börjar titta på det med de här glasögonen. Liksom. Så det blir ju... Alltså, och jag menar man kan ju ta och titta på de här gamla filmerna också. Menar, man kan titta på... Gamla filmer om... Om satelliter. Eller vad det nu är. Alltså, ja, ser man inte... Något konstigt med dem. Då vet jag inte riktigt. Vad man har för... Kognitiv förmåga. Den är ganska låg i alla fall. Ja. Mm. Jag vet, jag vet att du på att du läste en bok som du hade väldigt stor behållning av och det var den Henry Fords bok, Den internationella juden. Kan du dra, ja. lite, dra lite vad som stod i den och vad du har, har dratt för lärdomar? Jo, men den är ju en, en, en, en uh, intressant skildring av, uh, av mellankrigstiden. Den, den kom ju någon gång på 20-talet och han, han, han skriver ju en del om, om eh, dels som första världskriget och, och sen också om, om eh, ryska revolutionen då. Och eh, det han eh, kallade det för om man skulle beskriva det i dagens termer då, det var ju det att, att, att det var en sionistisk en, en, en statskupp. Och det var väl även så Lasse Wilhelmsson uttryckte det va? Men det är ju ingenting vi, har, vi hör i våra dagar om. Och, men, men det var ju liksom ingen, ja det var ju ingenting man som var någon, någon välförbörjad hemlighet på den tiden att det var så det förhöll sig. Och, och det där blir ju också intressant liksom när, när man börjar titta på eh, ja, förhållandena i världen innan de här stora världskrigen ägt rum då va att ja det, det, det verkar ju som det, var, det är liksom storfinansen och, och, och kapitalet som har kontrollerat och, och, och dirigerat alla sidor va absolut mm. och i den här boken konvoj, konvojer med militärt material in i Sovjetunionen under hela krig förbi norske med båt och Genom Persia bokt och genom Iran och in i Sovjetunionen ny amerikansk krigsmaterial. Ja just det för och det, att, men det, det, och det har man ju över Ja precis, att, men, då, men det har man även på. i den officiella historiskrivningen också. Va? Jag menar, man pratar om den där Marshall-hjälpen eller det eller? Uh, eller pratar man om första världskriget nu eller? Nej under andra världskriget så blev det sätt ja. krigsmaterial in i Sovjetunionen för att ja. hålla kriget på östfronten beliket. De hade ja. inte stor och åpen produktion. Ryssland var inte gott industrialiserat så de tänkte i frö och vesten att det blev produsert både i England och jag i jag fall i England och USA krigsmaterial under hela krigen genom Persia och och förbi norska kusten och upp många norska krigssejlare dödade i den trafiken med hjälp till så vet du om under krigen. Det är en lång historia. Många tappat liv. Nordtorskip nor, nor, nor, kom... uh, styrde det. De hade bas i New York. De tog till hela den norska handelsflåten och brukade till att uh, frukta krigsmaterial in i Sovjetunionen från USA. Precis, och mycket av det som tillverkades i Sovjetunionen, den tekniken kom ju från USA och lite från Sverige och andra Västländer. Det finns en bra trilogi som är skriven av, av Anthony C. Sutton som heter uh, The Best Army That Money Can Buy. Eller något sånt där. The Best Enemy That uh, Money Can Buy. Ja, uh, uh, The Best Enemy That Money Can Buy. Sorry. Uh, den är liksom uh, böcker som radar upp exempel på uh, teknologin. Vilka, vilka länder teknologin kommer ifrån och hur lika de sovjetiska... Eh, vapnerna här och deras eh, pansarvagnar och gipar och allt vad det är det är, det är väldigt, väldigt likt eh, ja. det som producerades i, i väst och vissa grejer är rena, rena kopior. Det finns rader av exempel på det i i Sattons eh, böcker. Absolut. Mm. Det är ett stort bedrag att ha till vara. Ja, det är och det går väl ända till våra dagar. att Jag, jag har ju tänkt på det, det här med att till exempel vårat jasträtt mig i gripen. Att man säljer det till andra länder och att USA säljer sina avancerade stridsflygplan till olika länder i världen. Alltså vad säger att om det skulle vara en riktig strid då så hade ju man bara kunnat sluta leverera reservdelar. Eller ha någon sån här smart switch som man bara stänger av i de där avancerade militärgrunkerna. Men, eh, men anledningen till att man har dem är väl mer att, att vi, eller vanligt, vanliga människor, ska liksom bli kanonmat för varandra istället för att det är då som liksom suveräna nationer som krigar mot varandra för att eh, hitta någon, eller bättre förutsättningar för, för sin befolkning då. Och sen konstant tillstånd av frykt i befolkningen på bägge sidor hela tiden. Det är viktigt. No. maximal kontroll med med, med frykt. Staten skrämmer sina egna borgare med att de där borta de är farliga, de är löst att ta rotar på oss. Mm. Och, vi är här för att beskydda dig. Och vi är <laughs> egentligen samarbetar på toppen hela tiden. Precis. Och därmed är uh... av av den uh, mot av, av den fina bilden bilder från andra sidan. Mm. Mm. Och därmed Mutual, dem precis, och därmed demonisera människor och sånt, jag har ju sett det lite på nära håll då eftersom jag, jag har ju varit lite på nationella demonstrationer och nationella människor, eller ville ha en suveränt land med eh, den eh, egna befolkningen intakt, det, det har ju blivit väldigt demoniserat, så att man har ju sett människor begå, väldigt, eller de beter sig helt konstigt eh, jämfört med om man skulle gå ut under andra förevändningar då, eh, så att mm. ja, de kan bete sig eh, Lite hur som helst. Då. Och anledningen till att de kan göra det är ju att de finner moraliskt försvarbart eftersom den här sidan har blivit så demoniserad i media under så pass lång tid. Och att det är helt okej okay att bara liksom göra i princip vad som helst för att det är moraliskt försvarbart enligt propagandan att göra mm. det. Då. Så ja, att. Det är en lång process men det är lika gott att mm. Ja visst. Ja. Nej, men det är ju också väldigt. Uh... Orwellianskt det där Martin att, att liksom locka fram de här lägre eh, känslorna hos människor och legitimera dem och ha de här hatstunderna och sådana här saker. Va? För det, det är ju helt okej okay idag att vara väldigt hatisk och nedlåtande mot vissa grupper av människor. Ja. Men fullständigt mm, det det. oacceptabelt att säga ett knyst om andra grupper av människor va? Så att det är en väldig eh, eh, dubbelmoral och, och så vidare kring det va? Mm. Men, men ja, så funkar det ju. Men det, det är alltid så. det brittiska, är... brittiska imperier har skrivit om sin historia. Det, det är nog hälter och det, det, det är den goda sidan och och de har räddat världen och så fantastiskt och flott och allt det. men brittisk historia är en långa tragedi med övergrepp det har gjort runt i världen men det har blivit pyntat gott på. Det är ingen som mm. tänker på det idag. Vinner på så att säga. Mm. Nya fjärde bilder. Det är det andra. Jag vet inte hur det är i Sverige men här i Norge är jag det där med dyrking av det brittiska som väldigt flott och bra och och tack för uh, brittiska politiska och England och um, vi vill ha uh, aldrig blivit kvitt tyskarna om det hade varit för England och etc. Et mm. Nej, precis. De, väl, har, de har räddat världen va? Det är väl lite kan... mer i, i Sverige att vi dyr, dyrkar USA mer än vad vi dyrkar England. Ja. Eh, de, de, USA kan ju se Sverige både, eller alltså Sverige ser USA som en modern världspolis både idag och eh, som hjälpte till under eh, exempelvis andra världskriget även om de kom in lite senare och det var de som gjorde det och det är liksom eh, USA har väldigt dyrkat på många sätt att vara ett gott, häftigt, bra, gott land eh, som har hjälpt oss liksom. Det är nog mer USA som, som svenskarna tittar på än, än England. Vi har det lite här i Norge, också, men uh, Norge har uh, en förbindelse med det engelska kongehuset på grund av ingiftning. Kong Olav var gift med en engelsk, uh, ja, det kom riktigt Han dödade ganska gott. När som helst en kraftig förbindelse med det norska och engelska kongehuset. De är väldigt glada över England. och uh, Tyskarna är grusam och slem. Det är väldigt, det är väldigt infantilt egentligen. Mm. Ja men precis Nej, men, det... men jag håller med om det Daniel Men sen får man ju inte glömma det att under 70-talet Så var det ju väldigt uh, Anti-amerikanskt Med Palmes uh, mm. agiterande Och uh, Vietnamkriget Och det här mm. Men sen vände det var igen Det vände ju senare Och det var ju många som Sverige kom ihåg på 90-talet Under Gulfkriget som liksom gillade det USA gjorde och, och även senare kanske också i eh, Afghanistan eh, Irak alltså det var ju inte sen fanns det väl vissa då som började höja på ett ögonbryn och, och kanske kritisera den amerikanska imperialismen och uh, tyckte att det var lite för långa krig och man hade inte lyckats lösa så mycket problem och de började bli lite suspekta mot all, all krigföring som som USA genomför. Men, men eh, överlag så eh, har det väl inte varit eh, jättemycket motstånd i Sverige mot den här amerikanska imperialismen. Men det, det har funnits ett visst motstånd eh, även i modern tid. Eh, men inte så mycket kanske. Nej, Nej precis. Hej, man. Mm. Mm. Ja, visst. Vad har du vi mer att säga? Jag har något att säga om Nynberg-rättegångarna kanske. Men Av ja, tyskarna var på de åklagares bänk och var det de allierade och Sovjetunionen. Dömde dem för krigsbrott som de själva då hade utfört. Men som bara tyska. tyskarna blev dömda för. Ja, absolut. Ta på den här krigen kan lägga stjälle på allt guld som är under krigen. Mm. Det, det blir inte stiftande frågor jag om. Mm. Men alltså, Men om, om jag får säga om, om de här numren, jag, alltså, jag menar, jag, jag ser det som en stor eh, tv-teater och ett Absolut. sätt att eh, servera eh, skurkarna åt folket och skipa rättvisa och, skip och, och skapa ett, ett bra avslut på, ja. på det här andra världskriget. Nu är, nu är skurkarna eh, hängda va? Så att nu, nu går vi vidare här. Det är inte helt riktigt för de, de, Europol de som befästet Europolet i krigen, det var nästan toppstillningen där kommer att Gestapo i Tyskland. Så det blir. det <laughs> hade ja, ett avslutet kapitel men uh, många tyska elitmänniskor fick fick det väldigt flott efter krigen. Många besökte till USA när det var operation Paperclip och och de kom in i Europol och eller, Interpol och etc. Det, det, det var teater, det var, det var inte verklighet. Den tyska ja. centralbankchefen tror jag så att ett och ett halvt år i fängsel och så när man hade med mera finansiering av krigen har sluppit väldigt fort. Det är gjort många av de tyska elitfolkarna de, de, de, de, de hade minimalt tid i fängsel De satt säkert inte i någon Hösikrättsfängsel eller någon Husarrest Eller något sådant mm. mm. Men han är inne på att det inte äh, skedde sk Några avrättningar där följd av den då i, äh, Man vet inte Det har varit många av De bara flyttade till Schweiz Och skiftade namn mm. Ja, men precis, man, man vet bara hur lite man vet eh, ja. kan man väl säga och, och sånt som eh, har... Det man... finns bilder av i, i Sverige att han som visst nog döda i fångenskapet i västen, att, att det är Jugoslavia kriget. Ja. Nej, och det finns ju bilder av, av sex stycken omkomna Challenger-astronauter, mm. 30 år äldre. Och, och de flesta har samma namn som de omkomna <laughs> astronauterna. Vi slipper ja. undan med det där. Ja, så det verkar ju vara ett, ett, ett säkert jobb det här med astronaut. att Även, även om man dör så, så kan man överleva. Så, ja, ja, det är en astronaut som visst hade en tvillingbror som dödade i... Det är mm. idé, men, jo men det är ju det är en då. del av de här uh, <laughs> storiesarna som, som man har dratt igång kring det här. Då, att, ja men det var en tvillingbror och nej den är inte alls lik. Och, hej och hå. Uh, nej men sen tänkte jag på det också när man har världskrivit. Och sen har vi ju då, uh, jag menar det här med, ja vi har ju ingen aning om vad som hände. Men vi kan väl, man kan väl nästan utgå från att det som har visats. På film kanske inte var det som hände då. Och sen har vi ju den här Werner, det ariska geniet Wörne von Braun. Va? Mm. Som, han var ju ett, ett geni som, som gjorde de här Veto-raketerna. Och, och då fick han komma till USA och tillsammans med Walt Disney då eh, ta hand om eh, USAs rymdprogram. Och det var ju intressant också om man tittar på de såna gamla filmer att de, de snackar ju om precis samma saker då som, som Elon Musk och, och NASA pratar om idag va? Att de skulle bygga rymdbas och åka till Mars och, och Hej och hå, va? Och då Tänker jag ibland på vad min Kära far Brukade säga att Barn Pratar om vad de gör Och farbröder de pratar om vad de har gjort och narrar de pratar om vad de ska göra. Mm. Det är helt sant. Mång, många nazister blev också uh, kört in i Schweiz så de fick uh, jesuituniform och jesuitpass och fritt leda ut av nazi-Tyskland mm. på slutet av krigen. Det var bara de med lavre rang som fick med att kriget på toppen. De släppte ut alla sådana. så är det. Bestandet. Men var de är i högre rang var de är någon slags frimurarorden då? För de behöver ju ha varit organiserade på något sätt och ha bröder i andra länder som är och byta identitet och så vidare. Det är säkert med menar att här tänker jag. Titanic Nights för exempel. Mm. Jag, så att, ska... så de, de förbjöd all annan form av frimödverksamhet med är den egna bestå då? Mm. Jag tror det bara var ockupert eller annat det gjorde det förbjöd. är inte som mycket internt i Tyskland. Det är jag inte säkert på. Mm. Här, det är en inte på. Ja. Men de på toppen slutar inte organisera sig. Det går inte samma loger som arbetarklassen uavsett. Mm. Du, träffar, är du träffar inte på centralbankschefen på den lokala råsen Nej, är det är jävla roliga. Och jag vet inte, du då, ni hade ju rotat fram äh, lite information där om äh, före andra världskriget så träffades ju äh, de stora topparna eller de gick äh, på universitet i samma stad i England. Äh, ja, det verkar till... som det. Jag har inte den, har inte den länken äh, men äh, det jag läste i alla fall, det här är egentligen före, liksom innan de ens hävdade att de hade öppnat äh, där vid Institut i London, men Hitler befann sig ju där på den tiden runt 1910-talet, men mestadels i Liverpool, så han är blivit anklagad av vissa för att vara en slags Liverpool-agent, men uh, han verkade ju ha blivit kompis på den tiden med Mussolini, så han var ju liksom länge kompis med, med Mussolini hela hela sitt liv, som då enligt vissa då, skulle ha gått till på Stockinstitut mellan 1909 och 1913. Och eh, Stalin ska ha gått där 1911-1913 sägs det. Men jag kan inte bevisa det. Uh, men det skulle inte förvåna mig hur som helst om de här liksom har... Den killen för det här tror jag är Greg Hellett och han är mega tvill som han är Zealand's äh, agent, egentligen. Zealand's en egentligen. Okej, okej. Jag ville se bort den motionen för honom. han. Han har kommit med mer öre påstånd. Mm. Uh, ja, jag vet inte om det stämmer Men uh, det verkar i alla fall Som att hitta I alla fall i historieböckerna Att han var Bolare med Mussolini i alla fall Men uh, ja, de måste ju ha fått Ungefär samma orders uh, långt innan Så att de vet vad de ska göra att, uh, och får får Det är inte det inte de som bestämmer Men uh, de måste ju ge Kanske rätt orders i vissa lägen Till sin militär och sådana grejer Där så allting spelar ut sig som det ska mm. Och det blir planvägning det här har tagit många år av den vägen det är inte gjort över natten. Mm, precis. Det är helt riktigt. Precis. Det är mycket mer komplex än det än vad masserna tror. Mm. Det är ett stort system som styrer uh, rövhoven, och Det är inte politiker som är, har det, den, den endliga makten. Den ligger längre upp i system. Precis. Jag tror att det är det som du säger det, det är långt mer komplext än de flesta kanske kan tro och det gör att det blir så svårt för folk att ja. genomskåda lögnerna eller vad man ska säga. Ja, all propaganda måste vara hypersimplistisk, men det måste vara väldigt väldigt väldigt enkel och simpel förklaring. Blir det komplext så det går inte att analysera på en komplex måte det måste vara enkelt. Mm. Precis. Så, ja. organisationen är ju komplex men, men längden är simplare precis som du säger yes. uh, mm. och det är därför en är som... på en det är ja. simplistiskt för det är en komplex ja mm. ja vad säger ni har ni mer ni vill berätta eller har vi gått igenom det mesta nu tycker ni jag tror det, det vi har täckt av flesta äh, punkterna vi hade i åtanke Mm. Nej. Jag... Så ska vi ta och avsluta här då. Så, så får vi tacka eh, lyssnarna för att ni hängde med och eh, på eh, återhörande. Yes. Tack för att ni har lyssnat på återhörande. Makt. Jag är en tvivlare För jag ser det jag ser Och jag vet vad jag vill Alla vill komma upp Alla vill vara på topp Ingen bryr sig av Tag. Alla viner är bra Samvete och moral ger ingenting Så jag litar mera på fåglarna Jag litar också på berg Jag litar alltid på floderna Och jag tror på blommornas färg jag på jag på i Ibland så tror jag på dig Och plötsligt är det hänt Jag blir inkonsekvens Och litar aldrig på mig Du ska vara tvivlade För du ser det du ser Och du vet vad du vet